כי לא מילאו אחרי. בלתי כלב בן יפונה, הקנזי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי אדוני. וייחר אף אדוני בישראל, ויניעם במדבר ארבעים שנה, עד כל הדור העושה הרע בעיני אדוני. והנה קמתם פחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לצפות עוד על חרון אף אדוני אל ישראל.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 אם יעברו בני גד ובני רעובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני ה', ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ויענו בני גד ובני רעובן לאמור, את אשר דיבר ה' אל עבדיך כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני ה',